Сила и живот, том 4. Противоречие в съзвучието. Беседа от 9 февруари 1919 г. Противоречие в съзвучието. Ако ли дясното твое око те съблазнява, извади го. И ако дясната твоя ръка те съблазнява, отсечи я. От Матея, пета глава, 29 и 30 стих. Прочетената глава има отношение към съзвучието и противоречието. Ако дясното око те съблазнява, извади го. Ако дясната ръка те съблазнява, отсечия. Ако те ударят от едната страна, обърни другата. За съвременните хора този език е неразбран. Ако днес Христос им говори така, малцина ще го разберат. Днес има много черкви, където служат в името на Христа и песни му пеят. Но ако той дойде и говори между последователите си, както преди 2000 години, ще го считат за неуравновесен човек, и който пожелае да го слуша, ще се натъкне на големи противоречия. На какво се дължат вътрешните противоречия в човека? Всички хора поддържат, че се излезе от Бога, а като им се говори с езика на любовта, не разбират какво трябва да правят. Те се питат, как е възможно овца да роди вълк или вълкът да стане агне. Всички говорят за братство, равенство, любов, себеотричане. Но дойде ли до прилагане на тези идеи, те се объркват и нищо не разбират. Защо не разбират? Защото в основата на живота им се крие нещо корисно. Те служат на Бога, но в тяхното служене има корист. Чрез службата си те искат да се прехрамват, други стават търговци с единствената цел да забогатеят, пак личен интерес ги движи. Наистина, като живее човек, трябва да се прехрамва, но важно е да работи с любов, иначе той всякога ще се извинява, че окръжаващите или външните условия го заставят да се проявява както не желая. И вълкът се оправдава, че яде овцете, защото занаятът му е такъв. Когато се намери в затруднение, той казва «Ако човек удира кожата на хиляди вълци и лисици, нямам ли право да одира кожата поне на една овца?» Когато вълкът напада овцете, веднага му теглят куршум Когато човек убива подобния си във време на война, не само, че не го съдят, но получава награда. Кръст за храброст. Ще кажете, че така е писано. Във време на война хората да се убиват. Кой е допуснал войната? В кой божествен закон е писано това? В Моисеевото учение се говори за война, но в Христовото войната е изключена. Между Моисей и Христа има такава разлика, каквато между земята и небето. Следователно, когато християните воюват, трябва да признаят и пред себе си, и пред целия свят, че поступват по Моисеевия закон, а не по закона на Христа който подразбира абсолютно прилагане на любовта. На всяка ваша постъпка давайте съответното име. Моисей казва око за око, зъб за зъб. Христос казва, ако те ударят по едната страна, обърни и другата. Съвременните хора живеят още според Моисеевото учение, старата култура. Сам Моисей казва, Господ ще издигне друг пророк, по-висок от мен, който не служи на този пророк, сам подписва смъртната си присъда. Моисей говори за Христа и сам признава учението си за несъвършенно. След всичко това хората се запитват защо, като са излезли от Бога, не живеят добре. Много естествено, хора, които не живеят добре, не са излезли от Бога. Някоя майка се закамва на своите неприятели с думите. Нека родя аз, тогава ще видите. Тя очаква да роди син, който да отмъсти за нея. Може ли този син да се роди от Бога? По наследство той ще върви по майчина или по бащина линия. Тя ще следва. Законът за наследствеността не е разбран от всички. Египтяните са вярвали в преселването на душите, индусите вярват в прераждането, а съвременните учени – в наследствеността. Това са три учения с противоположни значения. Наследствеността е закон за физическия свят, прераждането е закон за душата, а преселването на душата – закон за духа. С други думи казано, египтяните учили за слизане на духа, индусите за еволюцията на душата, а съвременните учени – за наследствеността. Те говорят за ниви, къщи, за лузя, за имоти, за наследяване на дарби и способности. Ако дясното око те съблазнява, извади го и го хвърли. В битието се говори за змията, която изкушавала Ева да яде от забранения плод, за да се отворят очите й. Наистина Ева яда от този плод, даде и на Адам да яде, и от този момент се отвориха очите им. С дясното си око, те гледаха към света, т.е. към съблазните в живота. Казва се, че Адам и Ева били голи в рая. Всъщност не е така. В голутата, за която се говори, се крие друго нещо, не се разбира външна голота. И за развитието на човечеството учените дават различни обяснения, но истината стои далеч от тях. В развитието си човечеството е минало по пътя на еволюцията. Но в какво се заключава тя, мълцина знаят. Не е достатъчно да се каже, че еволюцията е развитие. Това и децата знаят. И най-простата българка знае да развива платното, Но това още не е еволюция. Ще кажат някои, че еволюцията е създала всичко. Ако еволюцията може да създава, тя би била мощна сила, която преобразява, пресъздава и видоизмени. Всъщност, еволюцията е процес на човешкия дух. Ето защо, когато се говори за еволюция, трябва да я разбираме в нейната същина, без да й приписваме качества, каквито не притежава. Ако кажем, че еволюцията е закон на развитие, това е достатъчно, няма нужда от повече обяснение. Какво представлява законът? Кога се създават закони и къде именно? Закони съществуват и в живота, и в природата. Закон съществуват там, където съществата не са многокултурни. Законите се създават против кражбите, престъпленията и беззаконията на хората. И в природата съществуват закони. Там всички същества от малки до големи живеят в борба и изтребление помежду си. Такава борба съществува и между хората, въпреки това навсякъде се говори за култура. Съществува култура между хората, но култура на парата или на капитала. Тази култура има отношение към Моисеевото учение. Значи между капитала и учението на Стария Завет има нещо общо. Те са синоними. Затова и Христос казва, «По-лесно е към Мила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Царството Божие». Под Царство Божие хората разбират нещо съвсем различно от това, което Христос разбира. Изобщо, учението на Христа и до днес се тълкува съвсем своеобразно. Ако Христос дойде днес между хората, ще се зачуди на това тълкуване и на това, което те наричат любов. Какво всъщност е любовта? Мъчно може да се определи, но лесно се разбира. И детето разбира любовта, но не може да я определи. Любовта е единствената сила, която може да направи всичко, което човек пожелае. Тя дава подтик, импулс, стремеж. Без любов волята нищо не може да направи. Всичко, което човек обича, тя може да го реализира. Старата херметическа школа дава точно определение за любовта. Хермес в своята философия обяснявал всички противоречия в живота – чрез седем принципа. Съвременната наука приема само два от тези принципи. Принципът на ментализма, според теософите принцип на Манас, според окултистите поле на умствения свят, т.е. принцип, който определя формите на нещата. Втория принцип е полето на сърдечния свят, т.е. светът на чувствата, на трептенията, чрез които се обяснява понятието светлина. Останалите пет принципа стоят вън от съвременната наука. Тя не се занимава с тях, но въпреки това им дава нужните имена. Например, тя нарича третия принцип – принцип на сходство между нещата. Четвъртият принцип се разглежда като принцип за раздвояване на силите в природата. Той е причина за съществуването на положителни и отрицателни сили. Петият принцип е на приливите и отливите. Той поддържа, че всичко, което става в природата, е точно определено, както приливите и отливите, и навсякъде съществува ритъм. И в музиката съществува точно определен ритъм, такт. Без него музика и хармония не съществуват. Шестият принцип е на причинност и последствие на нещата. Седмият принцип е на т.е. .е. на мъжкия и женския пол. Съявяването на този принцип се яви и злото в света. Следователно, зло съществува по причина на мъжете и жените. Когато се говори за мъже и жени, не разбираме техните форми, но принципа мъж и жена като противоположни сили в природата. Под жена се разбира творческият принцип. За да съградиш нещо, трябва да събереш градивен материал – тухли, вар, пясък, гради, керамиди и така нататък. Когато се гради къща, едни се радват, други страдат. Човек се радва на новата си къща, а дърветата, камъните, растенията скърбят. И работниците не се радват много. Случва се някой работник да падне от къщата и да се усъкати. Същото става и със създаването на човешкия живот. Родителите се радват, че се родило дете на света, но много същества около тях скърбят. Значи благото на едно не е благо за всички. Тази е причината за омразата между хората. Недоразумените между братя и сестри, между религиозни и светски хора се дължат на същата причина. Два овчари се карат, защото единият отнел една от овцете на другия. Двама момци се карат, защото единият е взел възлюбената на другия. Затова именно Христос казва: Ако дясното око те съблазнява, Извади го. Кое е дясното око на човек? То представлява физическия свят. За да не се лъжа от привидността на нещата и да ги разбира, човек трябва да познава законите на физическия свят. Който не разбира тези закони, всякога пропада. Среща го един познат и му обещава, че ще го осигури, ще нареди работите му. Той вярва, но в края на краищата остава излаган. В дума на някой добър човек влиза един непознат и се влюбва в жена му. За да прикрие чувствата си, той играе роля на благодетел, който има желание да помогне на цялото семейство. В края на краищата добрият човек вижда, че непознатият имал корисна цел да използва жена му. Този човек имал лоши намерения, които прикрива с думата благодетел. Да прикрива човек лошите си намерения с нещо добро? Това говори за лоши черти в неговия характер, които и днес се проявяват по атавизън. В Америка някъде, в далечното минало, живял един знаменит лекар, който страдал от манията да реже хора. На много болни помагал, но и много от тях пострадали от неговия нож. Когато изпадал под влиянието на слабостта си, той изваждал ножа си и нарязвал болния на парчета. Първата жертва на неговата анормалност била секретарката му. По едно време той е решил да нареже на парчета членовете на едно семейство, в чиито дом бил домашен лекар. Обаче тук го хванали и го предали на властта. Оказало се, че той унищожил чрез нарязване на парчета 25 души. Съдиите се запитали, на какво се дължи тази аномалия на лекаря. Допитали се до специалисти учени... Които се произнесли, че тази слабост се крие в неговите деди и прадеди. По наследство той възприел тази аномалия от тях и днес по атавизъм я проявява. Затова именно Христос казва: Ако дясното окото са блазни и пожелаеш да убиеш брата си, по-добре го изведи. Ако дясната ръката са блазни и пожелаеш да направиш някакво престъпление, по-добре я е отсечи. Да извадиш окото си и да отсечеш ръката си. Това са думи, взети в преносен смисъл. Човек може да извади окото си и пак да се заблазнява и върши престъпление. Какво представляват дясното око и дясната ръка? Окото представлява човешкия ум, а ръката – човешката воля. Следователно, ако умът те съблазнява и пожелаеш да извършиш някакво престъпление и насочиш волята си в тази посока, Спри ги и въздействай върху себе си, за да се запазиш от злото. Ще кажете, че вълкът всякога си остава вълк, а овцата овца. В човека са събрани качествата на всички животни. От него зависи да даде предимство на едни или на други качества. Като работи върху себе си, човек може да възпита своите слабости и страсти и да се облагороди. Мъчно се възпитава и облагородява животното вън от човека, но лесно се възпитава в човека. За това се иска съзнание и искреност в работата. Животните представляват стадии на развитие, без които човек е минал и още минава. Затова и съвременната култура се дели на култура на вълка и култура на овцата. Съвременните хора трябва да изучават животните като символи и да се ползват от тях. Като изучавате коня, виждате, че задните му крака приличат на човешки ръце. С задните си крака коня е трита. За да се превъзпита тази черта, създателят превърнал задните крака на коня в ръцете на човека, с които да работи и върви напред. Наистина, човек е лишен от изкуството да рита. Вместо ритането той впрегнал ръцете си на работа. Цял ден вдига и слага му тиката, влачи ралото и обработва земята. Докато съзнава службата на ръцете си и работи с тях, човек помага на ближния си да се повдигне. Щом забрави каква е службата на ръцете му, той веднага прилага стария си занаят, ритането, и смъква ближния си надолу. Това е атавизъм, остатък от конската култура. За това Христос казва. Отсечи дясната си ръка, която прилага старото изкуство, ритането, престани да риташ и започни да работиш. Повдигай ближния си нагоре, а ти сам върви напред. Ако дясното око те съблазнява, извади го и остани само с лявото, окото на любовта. Лявото око има отношение към божествената любов, която подтиква хората нагоре и напред. Мнозина ме запитват, каква религия проповядвам. Аз не проповядвам никаква религия, но говоря на хората за добър живот. Моята наука е за живота, който хората са изгубили. Всички хора, учени и прости, млади и стари, искат да живеят добре. Майката иска да има добри деца, децата да имат добри родители и така нататък. Това желание е естествено, обаче никой не може да бъде добър, ако няма живот в себе си. Затова Христос казва, аз съм пътят, истината и животът. Христос не е проповядвал никаква религия, но говорил за пътя, истината и живота, към които човек трябва да се стреми. Когато запитали Христа на кой Бог да се кланят, той отговорил. Иде ден, и сега е, когато нито в Ерусалим ще се кланят, нито на тази гора, но ще се кланят на Бога в дух и истина. Това не е религия, но служене на истинския Бог в дух и истина. Ще кажете, че този възглед руши старите идеи. Старото се руши само по себе си. Всяка нова култура руши старата. Всеки човек трябва да се откаже от старото, за да се гради нещо ново, по-красиво и изтраво. И старата религия ще се разруши. Ще дойде нова религия. Религия на труда. Бъдещето е нейно. Новото се отличава от старото по това, че постепенно се освобождава от лъжата и от кривите възгледи. Не всички проповедници се молят Бог да благослови оръжието на народа им. Имат право да се молят за оръжието си, но като националисти, като патриоти, не и като християни. Христос не е поддържал войната, следователно никой няма право в Негово име да се моли за благословение на оръжието и за успех във войната. Мнозина се крият зад Христа, оправдават делата си в Негово име и казват, че в някои стихове се говори за войната като неизбежен процес. Това не е истина. Христос никъде не е говорил в полза на войната. Напротив, Христос казва, Възлюби врага си, не се противи на злото. Ако дясното око те съблазнява, извади го. Това значи, откажи се от изопачения си ум, който е поставил в крива посока твоите мисли, чувства и постъпки. Този ум е изхабил сърцето ти и силите на твоя организъм. Да се отречеш от изопачения си ум. Това е вреда на нещата. Ако дясната ти ръка те съблазнява отсечия. Казваш за някого, той ми е дясната ръка, не мога да се откажа от него. Ако този човек има предвид твоите интереси и твоето благо като свои, не трябва да се отказваш от него. Обаче, щом върши престъпления, щом те ощетява, ти трябва да се откажеш от него. Ако дясната ти ръка върши престъпления, непременно трябва да се откажеш от нея. И обществото не търпи такива хора. Срещна ли човек с изупечен ум и извъртена воля, то го изхвърля навън. Да изхвърлите човека вън от себе си, това значи да не се подавате на неговите влияния. Ако трябва да се подавате на нещо, това е любовта. Само любовта има право да влияе на хората. Който живее според нейните закони, той е добър човек. Който се подава на безлюбието, той е лош човек. Кой е добър човек? Който помни доброто и забравя злото. Ако на такъв човек кажеш сто лоши думи, а една добра, той ще помни добрата дума, а ще забрави лошите. Кой е лош човек? Който помни лошото, а забравя доброто. Ако на такъв човек каже сто добри думи, а една лоша, той ще помни лошата, а ще забрави добрите. След всичко това, той мисли, че когато замине за другия свят, ще го приемат с почести. Не. Възвишеният свят не приема хора с изопачени умове и сърца. С дясно око и дясна ръка, които се съблазняват. Времето разкрива човека най-добре и го определя в категорията на добрите или на лошите. В бъдеще учените ще разполагат с лаборатории, в които само по подта на човека ще определят добър ли е или лош. Те ще правят такива анализи, каквито сегашните учени и не подозират. Съществува и науката буваризъм, чрез която също познават кой е добър и кой е лош. Тази наука изследва лъча, който излиза от човешкото око. Този лъч никога не лъже. У хора, на които мислите и желанията са възвишени. Лъчът, който излиза от очите им е над плоскостта и във възходяща посока. У лошите хора този лъч е под плоскостта и в нисходяща посока. Към земята. Гледайте този лъч и не се заблуждавайте от убежденията на човека. Каквито и да са убежденията му. Що млъча на окото му е над плоскостта, той е добър. Ако лъчата е под плоскостта и надолу, той е лош човек. И за светия да минава пред хората, той е лош и не може да се разчита на него. Когато изучавате буваризма, дохождате до заключение, че съществуват три категории хора. Първата категория живеят за Бога и за всичко, което Той е създал. Те са сто на сто добри хора. Втората категория живеят за ближния си и за всичко около тях – те са 50 на 100 добри хора. Третата категория живеят само за себе си – те са 25 на 100 добри. Ако родителите не се отнасят добре с децата си и мислят само за себе си, те не са на мястото си. Ако децата не уважават родителите си – и те не са на мястото си. Ако мъжът и жената нямат добри отношения помежду си, не могат да се нарекат идеални хора. За такива хора се казват, че дясното око и дясната им ръка ги съблазняват. Техният ум е изупачен и приличен на змия, която всеки момент може да ги изненада. Един окрутител на змии в Европа правил различни опити, с които се прочул. Достатъчно било да каже няколко думи на змиите, за да ги застави да се увиват около него, и по заповед да се развиват и да отиват по местата си. Между змите имала една голяма и опасна змия, която също се подчинявала на заповедите му. Обаче един ден тя се обвила около неко, и когато трябвало да се развие, не го послушала. Вместо да се развие, тя повече го притискала. Когато костите на окрутителя изпращели, змията се развила и отишла на мястото си. Затова Христос казва, Извади главата и опашката на змията от себе си, т.е. от своя живот, и ги хвърли. Главата на змията е дясното око, а опашката е дясната ръка. Изучавайте живота си и сами ще се убедите в това сравнение. Мнозина цитират стиха върху, който днес говоря, но го разбират толкова, колкото разбират и светлината. Всеки говори за светлината, но като отражение на нещо. Виждате едно стъкло. Казвате, че е стъкло, но не се замисляте колко предчупване е претърпява светлината, докато получите изображението на стъклото в очите си. И фотографът като светлината ходи от един предмет на друг, прави снимки и след това ги продава на хората като реални образи, за да ги изучават. Това не са реални образи, но сенки на предметите. Всеки предмет трябва да бъде в естествено положение, като листата, клончетата. Цветовете и плодовете на дърветата. Само така ще имате ясна представа за него. Едно се иска от съвременните хора – съзнателно отношение към нещата. Някой се радва на цветята, на техните краски и аромати, казва – всичко това е създадено заради мен. Не е така. Краските и ароматът на цветята са създадени за привличане на насекомите – чрез които става опрашването и оплождането им. Ако при това положение ти може да се ползваш от краските и аромата на цветята, свободен си да ги използваш, но нямаш право да мислиш, че са създадени само заради теб. Някои богослови поддържат идеята, че светът е създаден за човек. Не е така. Трябва да се знае, за кой свят се говори. Ако говорите за света, създаден от човека с негови собствени разбирания, наистина, този свят е за него. Ако говорите за необятния, безграничен и велик свят, в който се движат милиони същества, той не е създаден само за човек. Мислите ли, че многобройните планети Юпитер, Сатурн, Венера, Нептун, Уран се интересуват от човек? Мислите ли, че съществата, които живеят на тези планети, се интересуват от работите на България и от това, което става сега в Европа? Възвишеният свят се интересува от работите на Европа до толкова, доколкото вижда в тях изпълнението на Божията воля. Така всеки човек се интересува от някой виден певец или музикант до толкова, доколкото песента или музиката задоволяват копнежите на неговата душа. Ако глухият. Или невежият попада на концерта, няма да остане там. Той ще погледне на тук натам и ще напусне концерта. Какъв интерес представлява лудницата за здравия човек? Когато влезе вътре, той ще преживее страх и ужаси веднага ще излезе навън. В лудницата има хора, всеки от които живее със своя собствена идея. Някой от тях събира сламчици. Нарежда ги на копчинки. Пренаси ги от едно място на друго, докато се умори и легне да спи. На другия ден започва пак същата работа. Много от съвременните хора вършат подобна работа. Пренасят сламките от едно място на друго и като дойде краят на живота им, казват. Слава Богу, изпълнихме предназначението си на земята, както трябва. Сега спокойно напускаме този свят и отиваме при Бога. който е определен да отиде направо при Бога, нямаше да го изпращат на земята да се учи. Много пъти човек слиза на земята, докато бъде готов да стане жител на небето. Небето е място за любов, мъдрост и истина, а не за събиране на сламки и пари. Жителите на небето представляват голямо семейство, членовете на което се стремят към прилагане на любовта и самопожертването. Да се отречеш от себе си, това значи да се откажеш от излишния си товар. Затова Христос казва, ако имаш две ризи, дай едната на ближния си, който няма нито една. Страшно е, когато цял свят кладува, а ти мислиш за своето благоденствие. Който мисли за себе си приличена на Страдин Ходжа, който казва, когато жена ми умре, Половината свят е загубен за мен. Когато умра аз, целият свят е загубен. Време е вече хората да се справят с противоречията си и да престанат да се залъгват едни други. И простите, и учените хора трябва да се сближат, да се почувстват братя помежду си. Народът представлява мъжете, а владиците, свещениците и учителите – жените. Кой разваля народа? Неговите служители Жената е развалила мъжа, а мъжът жената. Ще кажете, че жената е страшно нещо. Каквото е жената, такова е и мъжът. Нека всички мъже и жени, свещеници, учители, управници, управляеми се обединят и заработят заедно за изправяне на своя народ. Новото време изключва лъжата. Никаква лъжа не се позволява. Който лъже, който престъпва Божия закон, Само определя мястото си, сам се отделя от обществото на добрите и почтени хора. Светът се нуждае от здрави хора, с светли умове и благородни сърца. Срещате ли хора с извадени очи и отрязени ръце, билите учители, духовници, бащи и майки, общественици, на тях не може да разчитате. Стойте далеч от човек, на когато дясното око е извадено и дясната ръка е отрязана. В бъдещата култура ще влизат хора с здраво ляво око и здрава лява ръка. Дясното им око и дясната им ръка ще бъдат заместени с нови. Здрави. Но те ще работят под импулса на лявото око и лявата ръка. Веднъж запитали сърцето, защо е отишло в лявата страна на гърдите, то отговорил. Избрах лявата страна, за да покажа, че нямам нищо общо с дясната ръка и дясното око на човека. Когато се говорили на хората за недостатъците им, те казват, че не искат да слушат думите на този или на онзи. Ако не слушате думите на вашите приятели, ще слушате думите на природата. Нейният език е строг и безпощаден. Когато съди някого, тя го простира на земята и започва постепенно да отнема мъзнените, мускулите му, и когато го отправи на онзи свят, запитва го, къде остана твоята философия. Като не може да й отговори, близките му казват, Бог да го прости. Това не е разрешение на въпроса. Бог прощава човека, когато той сам се заема да изправи погрешките си. Този човек е отнел къщата, нивата на своя ближен и след това иска да го простят. Върни къщата и нивата му и ще бъдеш простен. А така, без да изправиш погрешките си, никой няма да ти прости или да те извини. От хиляди години хората все се извиняват, без да изправят погрешките си. Ще кажете, че Бог е всеблак и всемилостив. Вярно е. Всеки е опитал Божията милост и благост, но въпреки това той изисква от хората да изправят погрешките си, т.е. да изплатят задълженията си. И днес всички се питат, защо съществува смъртта. Много просто. Смъртта е бирник, който заставя длъжниците да изплатят дълговете си. Тя е справедлива и не прави за никого изключение. Когато дойде смъртта, всички се плашат. Смъртта иде да ликвидира с греховете и престъпленията на хората, т.е. с техните дългове. Ето защо по-добре е човек да се плаши от греха и да не греши, а не да се плаши след като е сгрешил. Аз читам добри и почтенни хора, нези, които се страхуват, преди да са извърши някакво престъпление. Истински герой е онзи, който не бяга от дълговете си, но ги признава и започва да плаща. Той се обръща към своя ближен и казва — Братко, извърших едно престъпление към теб. Съзнавам погрешката си и съм готов да приема наказанието, което ми се полага. Какво ще каже обществото за този човек? Да каже и да мисли каквото си иска. Важно е какво Бог мисли и казва. Затова е казано в писанието Начало на мъдростта е страхът Господен. Мнозина се запитват, защо Христос е говорил повече с притчи и символи. Целта на Христа е била да каже истината на хората, да им посочи правия път, без да ги обижда. Но въпреки това, те не можаха да го изтърпят и го распнаха. Той казваше на свещениците: Вие държите ключовете от небето и нито сами влизате вътре, нито другите пущате да влязат. Така и съвременните християни се готвят за небето, без да отговарят на името на истински християни. За да носиш това име, трябва да се проникнеш от великото учение на Христа, от едно дълбоко разбиране на всичко, което става в света и от готовността да изправиш всяка своя погрешка. В това се крие благородството на човешката душа. Много са заблужденията на хората, и то по причина на друго заблуждение, че човек е короната на създанията, че е създаден по образ и подобие на Бога. Истинските човеци, създадени по образ и подобие Божие, са на небето, а Адам и Ева, направени от кал, са още на земята. Някои поддържат идеята, че душата е направена от кръв, която след смъртта се разливала по земята. Наистина, плътта гние, кръвта се разлива, но живото ни нито гние, нито се разлива и губи, а остава за вечни времена. То е Божественото начало в човека, което е безсмъртно. То е подложено на закона на еволюцията. Значи животинското начало в човека умира, а Божественото живее вечно. Важно е Божественото, а не животинското. Ако приятелят ти дойде на гости с кон, кое е по-важно за теб? Неговото присъствие или конец, който е пристигнал? Същественото е твоят приятел, а не неговия кон. Какво значение има белият или червеният кон, с който приятелят ти е дошъл? Конец е важен до толкова, доколкото да чуеш отдалеч пристигането на твоя приятел. Ако конец е бял, също така отдалеч ще да видиш приятеля си който бързо се приближава към Тебе. Когато се говори за смъртното и безсмъртното начало в човека, явява се въпросът как ще възкръсне човек. Според някои, човек ще възкръсне със същото тяло, с което е живял на Земята. Значи, ако някой борец се тежал 100-120 кг, след възкресението си ще се яви пак толкова силен, едър, тежък човек. Това е детинско разбиране, а не истинско възкресение на душата. Възкресението подразбира нов, божествен живот. В този смисъл човек може да възкръсва по няколко пъти на ден. Достатъчно е да се откаже от едно свое заблуждение, за да възкръсне нещо в него. Възкресението подразбира освобождаване. То няма нищо общо с гроба на човек. Кой човек е излязъл от гроба жив и възкръснал? Това не е било и няма да бъде. Обаче човек е подложен на постоянни промени. Затова и Павел казва: Ние няма да умрем, но ще се изменим. Това е било и всякога ще бъде. Сегашният човек не е това, което е бил в миналото, нито ще остане такъв в бъдеще. Човек се изменя по ум, сърце и воля. Той изменя и своите разбирания, своя начин на живот. Съвременните хора говорят за достоинство, за воля, за силна мисъл и така нататък. Според мен само онзи има силна воля, който може да се откаже от злото, което е намислил да прави и да го замести с добро. Ще кажете, че това и вашите деди и прадеди са знаели. Знаели са го, но не са разбирали по какъв начин може злото да се превърне в добро. Един ангел се провинил в нещо пред Господа и за наказание го изпратили на земята между конете, за да изучава техния език. Когато се радвали, конете произнасяли звуковете Ихуху. Ангелът научил езика на конете, разговарял с тях, но когато трябвало да се зарадва и да каже Ихуху, не могъл да произнесе тези звукове, за което всички му се смели. Не било лесно да се изговорят тези звукове. Защо? Защото той не разбирал смисъла им. Наистина, човек мъчно произнася думи, на които не разбира смисъла. Какво означават звуковете иху-ху? Когато правят сватби в селата, българите се веселят играят и викат иху-ху. С това те изказват доволството си, че са придобили нещо ценно. Най-напред родителите на момъка харесват една мума и пращат някой да я иска. Това изпълнява обикновено стара умна жена, която започва дипломатически. Първо тя се осведомява за материалното положение на мумата. Иска да разбере имат ли родителите и ниви, лузя, говеда. Като се убеди, че момата е заможна, тя започва да хвали момъка, да говори, че е много работлив, добър, пък и от имане не е лишен. Родителите на момата слушат, но не дават още отговор. Бабата отива два, три пъти и все за момъка говори. Докато най-после родителите на момата се съгласят. Те довеждат момата и тя да каже, съгласна ли е или не. Щом и двете страни се съгласят, започват приготовление за сватба. Определят деня на сватбата и веселието започва. Булката и младоженеца тръгват напред, а след тях кръсницата и кръсникът. Тя носи сито пълно с орехи, сушени плодове и пари. След тях вървят всички родни, приятели и познати, всички са радостни, за смени, музика свири. Кръсницата хвърля от време на време по няколко ореха или сушени плодове и пари на децата, които с нетърпение очакват този момент. Като се изпълнят всички обреди, музиката засвирва. Хорото кръшно се залюлява и някой от играчите се провиква – И хуху! -ху. Какво представляват ситото, плодовете и парите? Ситото е човешкият ум, който носи богатства. Орехи, лешници, плодове, пари. Давайте от богатствата на ума си щедро на всички, които се нуждаят от него. Децата, които събират благата, представляват човешките мисли и желания. Умът трябва да им дава подтик да растат и да се развиват. Ако питат кръсницата, защо носи сито с плодове и ги раздава, тя ще каже, че това е обичай, но какво се крие в него, не знае. Съвременните хора имат много обичай, изпълняват много обреди, без да знаят вътрешния им смисъл. Първоначално обичаите и обредите са били в самия човек но после ги е изгубил и са останали само външни форми. Първоначално храмът е бил вътре в човека, но след като го изгубил, той започнал да си строи външни храмове и там да се кланя и моли. С загубване на чистотата си, човек изгубил всичко, което било написано в сърцето и душата му. Какъв повелик храм ще търси той от онзи, който е в него, и онзи който вижда в цялата природа. Достатъчно е да излезе вън, сред природата, да види небето, да се изложи на слънцето, да диша чистия въздух и да благодари на Онзи, който е създал цялата Вселена. Да излезе вечер, когато небето е осеяно с безброй звезди, за да почувства величието на Твореца. Всичко, което ни обикаля, е в състояние да повдигне мисълта и чувствата ни, да ни свърже с Бога. Ето къде е църквата, т.е. храмът на човешката душа. Това е божествената църква, която храни душите. Тя е и в човека, и вън от него, сред светя и дървета, реки и морета, птички и животни. Дето животът се проявява правилно, там е Божият храм, там са свещите и кандилата. Когато хората се обединят и заживеят в любов и братски помежду си, те влизат в божествения храм. Всички хора не са на еднакъв уровен, но всички могат да бъдат братя и да се ползват еднакво от благата на живота. За онези, които се съблазняват от чуждите добрини и блага, Христос казва да се извади дясното им ко и да се отсече дясната им ръка. Дошло е време, когато християнските народи трябва да се побратимят и приготвят за бъдещата религия, която иде. След 1945 година, тя ще дойде, ще се наложи на човечеството и ще го преобрази. Тя е религия на труда. След нея ще дойде новото учение – учение за живота. Докато живеят в религията на труда, хората все още ще се карат, ще се бият, но влязат ли в учението на живота? Всичко това ще изчезне. Защо? Защото любовта ражда живота. Следователно всеки трябва да си даде отчет в коя религия живее – в религията на труда или в религията на любовта. В религията на труда има две категории хора. Едните живеят по божествен начин, а се проявяват по-човешки. Другите живеят по-човешки, а поступват по-божествен начин. Това са неизбежни противоречия. Обаче живеете, трудете се и очаквайте новата религия, т.е. новото учение на живота, на работата и на любовта. Казано е, че животното в човека се мъчи. Човек се труди, а Бог работи. Дайте път на Бога в себе си. Той да се прояви и да заработи чрез вас. Представлява Земята. Велико училище. Понеже много от съвременните хора са алчни, те се стремят изключително към придобиване на материални блага. Провидението ги възпитава по най-рационален начин. Както възпитава алчността на змията, също така възпитава и алчните хора. То дава възможност и на най-ненаситната змия да се нагълта толкова много, че да се насити поне за 5-6 дена. Така и на съвременните алчни хора дават толкова материални блага, че да не помислят с години за тях. Провидението дава на някои хора изобилни блага, за да се наситят и преситят. Според закона на втръсването, човек престава да мисли за неща, за които някога е мечтал. Така обаче се възпитава неразумният човек. Правилно е да се откажеш от преходните неща в живота, преди да си дошъл до втръсване от тях. Трябва ли пияницата да се откаже от пиенето, след като му е втръснало виното? По-добре е да се откаже преди това, защото след втръсването може и организма да заболее. Трябва ли войникът от бойното поле да се откаже от убийство, след като му втръснат убийствата? Добре е войникът да се откаже от убийството на време, преди да му е втръснало. Някой иска да си поживее, да изпита всички удоволствия в живота. Но веднага се излага на критиката на хората. Чуден е съвременният морал. Когато хората се убиват на бойното поле, считат, че това е вреда на нещата. Когато някой се удоволства, критикуват го. Ако едното е позволено, и другото трябва да се позволи. Ако едното се критикува и осъжда, и другото трябва да се осъди. Дайте на хората нещо по-добро от това, към което се стремят, и не ги осъждайте. Като слушате да ви се говори така, казвате, лесно се говори, мъчно се изправят погрешките. Лесно се проповядва, мъчно се постигат великите неща. Вярно е това, но човек трябва да се справя със своите слабости и недостатъци. Не е въпрос да ограничавате човека, но трябва да знаете какво му е нужно за пиене и ядене. Който е жаден, нека пие, но какво? чиста, прясна вода. Който е гладен, нека яде, но чиста, здравословна храна. Който иска да мисли, нека мисли, но умът му да е завед с възвишени и светли мисли. Следователно ящете, пиете, мислете, но не разрушавайте бъдещето си, не се противопоставяйте на стремежите на вашата душа. Ще кажете, че някой се влюби в танцьорка. Ако тя може да го спаси, Нищо лошо няма в това. Има танцорки, които са спасили десетки мъже от падение Важна е идеалната страна на нещата. В този смисъл за предпочитане е да има танцорки на света, които да спасяват хората, отколкото да ги няма, а хората да живеят без пътица и престъпления. Ще кажете, че това не е морално. Войната морална ли е? Щом допускате войната, ще допуснете и танцорките. Това е в живота на противоречията, обаче когато войната престане, ще изчезнат и танцорките. Дето е злото, там са и неговите последствия. Премахнете злото като причина, за да се справите и с последствията му. Животът на съвременните хора е пълен с противоречия. Стотици и хиляди хора загиват в фабриките и мините. Тези жертви се оправдават само ако с тях се повдига цялото човечество. Не става ли това, те не са на място. Каква е крайната цел на съвременната култура? Да се повдигнат всички народи, както и цялото човечество. Ако една държава има стотици параходи на разположение, те имат значение само ако помогнат за благосъстоянието на всички поданици. В противен случай, за предпочитане е да се освободи от тях. Всички народи се бият за повече земя. В края на краищата, освен, че нищо не печелят, но животът им поскъпва толкова много, че едва дишат под тежеста му. И България се би за Македония, без да я спечели. Печалбата от войната е поскъпването на живота. Днес всички се чудят, как да плащат дълговете си. Това е вреда на историческите събития, вреда на човешката култура. Но не е вреда на божественото учение, нито вреда на културата преди съгрешаването на Адам. Културата на мойсей се различава коренно от тази на Христа. Преди Адам са живели възвишени, чисти и умни хора. Това мълцина знаят. Ако трябва да се доказва на сегашните хора този факт, нужни са специални пособия и време, с каквито днес не разполагаме. Ще кажете, че това е само за оправдание, и да имам време и пособие, не бих могъл да докажа истинността на думите си. Истината не се нуждае от доказателство. Каквото кажа, не подлежи на критика и съмнение. Защо ще се съмнявате в чистото злато? Сегашните хора се съмняват, защото са вярвени на човешки обещания, а не на божествени. Много мъже и жени си дават големи обещания, без да ги изпълняват. Така те губят вярата си и се разочаровата. Като обещаваш нещо, ще говориш съгласие с божествената граматика и логика, дето всички знаци и всяка дума са на мястото си. Какво означава запетаята при обещанията, които един човек дава на друг? Запетаята показва, че речта му още не е завършена и той трябва да приготви перото си, за да я завърши. Докато речта не е завършена. Можете да поставите запетая, точка и запетая, двоеточие и други. След двоеточието се изнасят ред качества на предмета или лицето, за което се говори. Най-после, когато се свърши речта, поставят точка. Сега всички, които ме слушате, излязохте от трая и започнахте с запетая. После с точка и запетая, с двоеточие, докато най-после свършихте с точка. Какво означава точката? Тя означава смъртта, край на стария живот и начало на новия. След точката иде нова мисъл, ново положение. Некой казва за себе си, аз, поставя запетая, богатия някога търговец, днес фалирах, живях неправилно и неразумно. Искам вече да изправя живота си, но затова трябва да бъда кредитиран. Искам да живея разумно, за да изправя погрешките си. Онзи, който кредитира, си служи с въпросителна и удивителна. Той пита, готов ли си да изплатиш дълговете си? Ако отговориш положително, той поставя удивителна, с което иска да каже, че като изплатиш дълговете си, трябва да останеш около него да му слугуваш. Ще слугуваш на кредитора си, но той ще постъпва към теб с любов. Приятно е да слугуваш на любовта. Мома и момък, които се обичат, си изпращат въздушни целувки. Когато се говори за целувката, хората се срамуват от нея. Считат я за нещо нечисто, покварено. Някои питат как се е появила целувката. Тя е съществувала преди създаването на човек. Растенията, птиците си целували помежду си. Първа светлината ги е научила. Стремете се към целувката на светлината. Така трябва да се целуват всички хора. Мума, на която целувката е чиста като светлината, казва на своя възлюбен. Искам и твоята целувка да бъде така чиста и светла. Да носиш светъл ум, благородно сърце и здраво тяло. За сега са позволени само въздушните целувки. Всяка друга целувка носи зараза. Много от съвременните хора са болни, следователно и целувката им ноши нещо болезнено. Едно се иска от съвременните хора – изучаване и прилагане на Христовото учение. Ще кажете, че има хора, които изпълняват това учение и не е нужно всички да го изпълняват. Не е така. Всички хора, всички народи съставляват част от голямото божествено дърво. Следователно, всеки трябва да изпълнява службата си като лист, клон, цвят или плотно дървото. Само така човек запазва своята индивидуалност и върви от частното към общото, от личното към общо-човешкото. Животът на индивида и на цялото се изменя така, както ембрионът в отробата на майката. Той преминава през 500 000 форми, докато приеме образа на човек. Духовно отношение различните хора приемат различни форми. Един прилича на точка, друг на запетая, трети на точка и запетая, четвърти на въпросителна, удивителна, на лист, на клон, на цвят и така нататък. От гледище на сравнителната физиогномия, само външно човек носи човешка форма. Вътрешно обаче той има форма на растение или на животно. Затова някои сравняват носа на човека с ногтите на орела, както орелът сграбша жертвата си със своите ногти. Така и човек може да напъкости на ближния си със своя нос. Носът символизира ума. Това показва, че сегашният човек още не се е изменил вътрешно. Като се говори на хората за добър живот, за самопожертване, за любов помежду им... Това няма да се постигне изведнъж, но трябва да се знае, че добрият и правилен живот, иде като последствие от прилагане на Христовото учение. Когато майките и бащите изменят мислите и чувствата си, ще се роди ново, здраво поколение с права мисъл. Всеки човек носи в себе си материал за бъдещо развитие, за това се казва, че от човека зависи да живее добре или зле. Който живее по божествения принцип, ще бъде в мир и любов със себе си и със своите ближни, даже и с враговете си. Христовото учение е на принципи, а не на форми. Принципите разширяват, а формите ограничават. Вън от христовите принципи, животът на човека е безмислен. Българската поговорка Празна мара тъпан бие» ясно изразява живота на обикновения човек. Тъпанът трябва да бие на време и на място. Така трябва да бие тъпанът на майката и на децата, на свещениците и учителите, на управниците и управляемите. Това значи искрен човек. Неговите думи, неговата реч е чиста, искрена. Който слуша такъв човек, не се натъква на никакви противоречия. Той вижда чистото съзвучие, без никакъв фалш и никаква грубост. И тъй, да извадим дясното око и да отсечем дясната ръка, които внасят съблазън в живота. И след това да възлюбим враговете си. Който люби врага си, той е човек на бъдещата култура. И ако у нези, които заседават сега на конференцията в Париж, любят враговете си, ще дойде истински мир между народите. Не любят ли враговете си? И да дойде мир, той ще бъде временен. Истински мир е този който носи бъдещата култура на работата, на живота и на любовта. Ако мирът, който сегашните народи очакват, почива на Моисеевият закон око за око и зъб за зъб, времето ще покаже какъв ще бъде този мир и каква култура ще донесе. Желая ви да дойде бъдещата култура, а вие да бъдете носители на любовта. 9 февруари 1919 г. г. град София